د رسول الله مخالفت کړی شي نو دیزی دې zelo هر ملک نه خلک راشي او د خپل دعوت اغړ ورکی نو اوس خو د سروواز په دې مکه کې زموږ اختلاف دی به د دنیا بده ټولو کونکو کې بحث او لنجه جوړ شي د رڼا شو جمع شووی مخالفت او د خبري انتظام او سپکار دې تر څو پوری د رسول الله دعوت په دې نړۍ کې عام نشي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 د وسوسو دیول نه جنګډی ری یوځے کې د قران او سنتي عالمي هغه غواړي چې دا کوم خیر اللهم لا رکړي دا سماره ملګرو اللهم ورکم او دوسرے مشریکم لیکن بده منس کیو دریمګړه باطل فرستره شي او هغه خلکو دماوږي دا وسوسي ورای شي چې لکه د دې شړي خبر امه نه ایزګه خبره دا او دقه نه خبره دا او خبر دا خبره د پلانونو نه خلاف دا دا پلانونه نه د دې په دې خپل مقصد نه صرف چې دا قم او عالم جوړیک دیوبل نه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 ولکه خبر نه ای وینه و په دې مکه کې یو جادوګر پیدا شو و دی محمد ابن عبد الله اگر که دوی په ظاهر باندې مخالفت کوي خدای رب العالمین لوی حکمت پکې ده چې دوی په مخالفت کې در رسول الله ملګری وسلځي کوي ځکه دا قانون دی چې تکل انسانو حريص في ما منعاه ته چې کله یو شان یو شان کې د کوټې ناروغه یی دیشل ګوته دی بس دغه مخې دی خبر یی د کوټې سرکاره قانون او څو ورته توجه برابر أشوا وسبخه مخارزی چې د دې چې د زمانه کرام د اولي ديګه څه مسالره ستر سره سترګوله وګوري ته څنګه فنشه ټکا اکه زين ورجه شاعر فرمای اذا اراد الله نشر فضيله وكله شرب العالمين دي او شاده مشورته اراده وکي نو د خلکو د حسدګرو جب بشرا وایي یو عالم چې پیژننه په عمل کې چه بالکل دغنم نه یودلې لیکن حسدگر خلک راجیک شو بری درسونه کې بده بیانونه کې بدق علم منه ټکو شروع کی شلکه د دشي خبرې کړی دی دا خبرې کړی دی دا کړی دی چرته مغه نه یې کړی نو دا کم خلجی مخاطبین دی هغه چې دی عالم دا وینا ووري نو بار دکاندار له لړ شي وای چې نه کده پلانې عالم پیژنې دا کوم بیانو کې سټ سره سر موجود ده کونه موجود ويشت دا وایسته په معالراکہ دګه رب العالمین له حکمت دای دا شي اق انسان په خلقو منه الله مشوري اغه به خلکو منفيږي چې دا غبره بيان کې ډېر لوی خير دی دې اسباب برابرې چې د هر ملګري د دماغو لږ خبرو د وړدنې نه کی اغه چې کله دا, دا, دا عالم بیان ووري اغه څلیرې جنټي قران او سنت د خلکو لویل دی او صحیح تربيته کړي د نو د دې څه د خبره شار او ګرځي دغه متاثر شي چې مخه پیژندو یې نه پیژندو اوس هیڅ د سره پکړه کو درېدو چې له کډې رہی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 دم کرے خلکو کو بتایا ویلے محمد جادوگر دے کلب وی ویلے دا داس ساحر دے کلب وی ویلے دل و نیرے دے جنت بناسی ندی جادوگر دے سڑکے ترس پرا غیر رسول اللہ باندھے کہ چرتے دی, دی مکی زلانا مودے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسما ملکات شو زبدہ دم کم زکہ دھمرا روح انسان او دیش قومی انسان عبدالمطلب بچے مکی او دماغ خراب دی لو وی جنت در امالگری علاج بکار دی تبوز تبوزی کہوشی دا محمد کم زیگر دے کم زیگر اخر خلق دے او خودوشی دقی انسان دے نو رسول الله خوال اللہ را امن ثعبا را وی وی وی, وی دم گرم اوز ما دے خوال اللہ را شیز با طابانی سد دمون شروکم طابانی پیرین ناسی و دا دماغ دی گرد بردیجئے اسا اللہ تعالی صحت نصیب کی مشرکین و منو رسول الله خوال اللہ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 لقد سمعت قول الكهنه ويقسم بالله جماره كهنانو خبر اوریدلی دي او قسم بالله جماره شاعرانو خبر اوریدلی دي قسم بالله جماره س... شاعرانو خبر اوریدلی دي ترویتانو جادوګرو خدا محمد شي کوم خبر ما لوکړه دانه د شاعر خبره ده او د شاعر خبره ده او د خبره ده نو انسان خبره ده چې دماغ خراب دي زکه بذیک ذل حمدن د انسان ایجزه ده محمد رسول الله رسالت دې ده الله توحید دې الله په دې خطبه کې راځم محمد به ما باندې الحمد لله به طالب کې به ما باندې وایا دا خطبه ورته لا سدرا که زسس عد کو په ایمان باندې او وی لشي لا اله الا الله محمد رسول الله دشمنانو یو شي کو رب العالمین خبر په بنت العرب روانه کړا ابن طالب په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 وې څه شپه کار دی ملاقات لا او دشي ورته وایا چې دا محمد جادوگر دی دا ساحر دی کاهندې خولرانس امر می ته فعل فرمای وې څه کله نه له امره مې وکړه رسول الله پیو دی له تاقیب کې خلک له مې وویل چې دا کم انسان نه دی داګه وې دې خپل وګونو مالوچ کې خوند چې دا خبره بالکل وانه رزق د جادوگر دی شر عوامې نه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 د دې وجنه انسان کچیرته وګړي چې لممله استعداد نیک اعمال راکنه غوښته چې یو داش زنګ بسخاره ولی چرته جنیکي کار غلې براجي دویم بزنګ تقوا را ولی دریم د الله د رسول په با خبرو باندې بيقين لري څلورم در رب العالمین نه دعاګان غوړي توفيق راکره کې څا عمل بنزم د دا قدر په بيجني شپږم هغه اسباب به سیملې شپږم عمل قبليږي وم دمن چې وړو وړو مدنه ولري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 کم عمل چھو قران و سنت مانی ثابتے کم ذکر چھو قران و سنت مانی ثابتے کم خیرات من چھ ثابتے دقل وی چھ کہ س عمل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ شروع کیا قران دعوت دعوتم دے رب العالمین فرمائش قران پر با دعوت بنی دے انسان پر زرا کی اطمینان راس و انسان مدد اللہ ذر پر قران لکینی د تقوا پنیت بنی بکینی د قیامت ہیر خبی ایمان نو زڑو صفا کی یقین بہ کئی پر قران باندے اوکلے شیدہ مشکلات رچے کہ باغے بسوا رہا و است از ما فد زڑ کے دا قران را دنا شو شرا دنا شو نہ ما ورتا ویلی چیا رسول اللہ جس سسر بیعت پر ایمان بانی کو مودی ویلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دم ایمان را اڑ ربا العالمین کہ دل ایمان نس کے اس من اللہ دل پږیدو <سؤال> <سؤال> <سؤال> کرامت اولیاء او حق دی معجزات د انبیو او کرامت اولیاء وی لیکن اوله خبر دا کی شو ولي پېژن دا ولي چې اوله ویل شو کرامت سمانه دا پښون کې سمانه او دمر نرو څخه به سمانه ډیر انسان دي وره بدنامه بچاو لګي لکه دقم اولاد کې شړې ده قران بیانې سنت بیانې خو لیکن دا اولیاء او کرامتونه نه مڼي دا تلبيس کوي ورسره انشاء الله روان دي م دا خبره کوو چې اولیاء د وليو پیژنه د ولي څو د کرامت او کرامت معنی کرامت په قران باندې ثابت دی مریم علیه السلام او سلام الله علیه که یې انسان چې د اولیاء د کرامت نه منکر شي دا سړی د قران نه منکر دی چې د قران نه منکر شي دا سړی د کافر دی دا خبر غلطه را راشي کرامت نه را را منم وروسو دا خبره کو چې کرامت د اولیاء څه معنی هغه خبره کوي یو قاول تعریف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 دمخ انتك تورلك وده لوي ولي ولاده ده شرده ولي ولاده رب العالمين خد لنا دي ويله رب العالمين ديش يريد ديش ولي ولا اغي انسان الذين امنوا شيعه التوحيد عاقده حق دار دبا رب العالمين ده الله سر شركني اشتا وكانوا يتقون سر جنتي ده قران وسنه لا ني جنتي ري ده ولي ولاده ديش شده دي يشو شده راغل وخمخه ارسد كرامات داغمني ده دا قران وسنه متبعي دهم ولئلا انسان اغلى ولا شيء ذو رب العالمين ده پارا دخل سرورانه يو ذو رب العالمين ده پارا دخل سر جوڑے او دا كم خلچو استدلال کے داخل پیش کی دقتن الله نے پیشنی نورانہ بسو پیشنی ولا بسو پیشنی برا بسو پیشنی ده اللہ دشمن بسو پیشنی ود اللہ دوست بسو پیشنی يحبون لله اللہ محبت کے ود اللہ پارا بغض ود اللہ پارا محبت دا معنی صددر کی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 او د الله <سؤال> د ولي او د مسلمانانو سره دیسی محبت ورانه او سره نی لکه څنګه چې ماشوم د مشر محبت ومني له خوشاله کی خوشې کله د رب العالمین د حکم نافرمانی کیږي د شغ شکی لکه فړنګ زمرچ حسین یو سړی بچی ریسګین چې د الله د الله رسول مخالفت کې داب قوا کې تیری ګلته وري چې مو سره اسکی روري وشه نو خوري او ته چې د ولي او الله د ولي او الله خو دې لوري شي چې په کمځه کې د الله د الله رسول مخالفت کې داب برداشت نشي کولای غوسکیږي قهر ورته راځي دې قران کی رب العالمین فرمائے چھ اسما اولیاء متقین دی مولا الخاریش ابن حنفی علیہ دی غوی چھ بدتیم متقین ان نتیجت درو وتلا چھ مبتدی انسان دبد الله ولی نہیں د اللہ تو توحید و سنت علیہ کرامات د من نشناکار د انسان سادر چھ انسان عقلن منی بتور مثال د مریم السلام کرامت قران کے اللہ ذکر کڑے رے د وڑی مے وپو چھ مے چھ دورت اللہ سادر اولہ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 وچ نن دا قوم له الله څخه نه وې بده خلک ویشي دا ګور مسخه شو دا بلار نه ګټه ریخي کوم سبب هم طرف نه لګو له کوم انسان دې در پر عالمین د خو نه وافت سړي له متوجي دا به تقديري پرې سلې نو دا به تانه په دا خبره در واجی پلانې دی وری دو څنګه بچي مرشو څنګه ری ګاډي ټکر وکي څنګه دې دکان اور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 اغذر رب العالمین دا وخت له شیان لازمه دا دشمن په جسمانی ملګو دا غلز ما په بدن ملګو په یو هر کې گیر شو دشمنانو دې گیرشه جنگ جنگ جوړ شو اخر کې دا شي ډیر اوجه صحابیو کمالي د يهودو سره او د مکی له مشکانو د پوخان عادت دره چې د مسلمانانو په مشانو باندې پیسې مخرب هي وېک پلان یې اچاله او سهمره پیسې دیوګه قطر یې کې دمره د خبرو نه کوي وېک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 او به دې دا ویل هغه چې یڅره آلحتکم اساس دې چې ساسو له حیاده یسبه آلحتکم شي نشي کاوله موږ دلته راغورل لاره موږ مورې ملدا نیکی ملدي یو یتين سره په دې ټول عرب ګمداغه نبی اوس جوړیږي بل څو جوړیږي نو ابو الحکمه ابو جهل دې موجود دی ولید دې موجود دی عددی موجود دی دانو یوه ملکان دې ګریزه ګریزه اوس دې خارپړه خبري منغو منو ملګری نشته چې هغه ملګری دې هغه ټول نو سره کوم ملخص نو سره کوم کمانډان نو سره کوم رئیس رسول الله پدې باندې صخ په کېدو الله بتشلی ورکړه د معلومات اغوخت انسان لګی چې کله دا دعوت شروع کیږي او مخالفت نه خلوش ودري استاد مسلک پر استهزاء استاد خبرو پشه استهزاء سره وسازانو پشه استهزاء سره د منهج پشه استهزاء سره قران پشه استهزاء شروع کی چې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 کلمه یو خبر او کلمه بلا پدې کې کارونه شه ځکه جناب محمد صلی الله علیه و سلم د شیوه لګي وغر هغه د خلقو خبرونه متاسره کیږي د خلقو به څه وی وی وی داعی چې کله داوت کوي پدې کې اشاره دیلا چې د نبی په نهج باندې روان شاکله استاد ځکور خلک یې استعزا کوي کله استاد جب بس استعزا کوي کله سره شکل بس یې خلک استعزا کوي تب دا باسون نه کې اول یې اسما شکل بس استعزا وکړه ولی یې سره خبرې پی کې خپل مقصد د ځان رسای دې دا کار کوي او دا کار کوه دعوت د قران او سنت دا تي دا خبره معلومه شو چې په دې کارونه شونه دوه دارو ندوه کې راځي مشهور راځي بل کار وکوي څنګه محمد ملګری قورست کورځي تیږي راځي چې دې دا دین له تغیر ورکو وي وبغونها عوجا تغیر ورکه رسول الله مخکمه خبره وکړه دوی به شي دا خبره مدمن دا خبره مطلب دله کو وسه ته شي کله د قران سنت دعوه شروع کنه دا خل په سبب خلاف ورشي کارو کی یلکه ودا ډېر کس لري او قسم په الله ودا چي لري و شرینه منی قران کي رب العالمین فرمایي شي و الله من کو ددا نو دا کار وشورو شي ته ورته وای شي زېمانه دا قانون دی چې کله انسان دا هر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 دا جے اس قسم وسیلہ د دین منغو توس انکار کو نہ دا من منو دی بتا بنی تلبیسی کی شو کرا دا وسیلہ نہ منغو من منو دیم وسیلہ دا من انسان نیک عمل رب العالمین لفیش کی استعینو بس صبر و صلاہ ا مشور حدیث جدرہ کسان بقر کرا غیر شو مشکل دربان درا غیر دس وک درکات مو زو رب العالمین لوئیش یاللہ دک منجو کہ د دین منزه پوجه بن اسما رقد اخلاص کا زما دی نا دې وو چې دا وسلنه منه تلبې شو کی دا ورته موږ منو درین دی یونیکس دعا چلو رحم خپل احتياج رب العالمین لپیش کوله او پینځم الله باندې حمد او پر رسول الله باندې درود پغم رب لفظ استعمال ولیا رب نو دا خبرو کې شو ګوره دا سړی وسلنه منه کله وو چې لکه دا دعا نه منه چې موږ دعا منه لیکن دا اق شرعیت برابر شېغي کې به اخلاص شېغي کې به حرام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 انفاق امام قرطبي وي اقما لو له شي چته 200 روپے لګي 100 روپے او 200 روپے کرولنا لیکن دا ټول جناب محمد صلى الله عليه وسلم دا سنت ترقي برابر ايده شي انفاق مونږ ته وسمن کې انکارته کوم منو دا دې ویطالو شي خیرات نه رسول الله فرمایي چې په کور کې مړ او شي درو تاسو دا پتاوونه کې د څنګه شي دا کوي هیڅ چې په دې باندې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 درستون کیسیه د کړیو د نو شي دا د قشي مسی او به به دا وري چې زموږ د محمد مباګي څه فرق دي اغم قشي بیان یو زم قشي بیان محمد اميونه ستاندي کلام نه خبره زکړي او امام زکړي دي اغم دروغ وای زم دروغ وای اغم بل چا د خو نه ما بنیم کیدې شي هي زموږ د اغم قشو ما ونګي څه فرق ش نه بلکې ته ځان سره وډه ما او کله به جو شنو جوانانو د تقرير ل راجمه کړه د 1.5 مليبيولې شوشپدی اوسه ته شراب وسکه کله به شراب په اوس کله به د منځ کې رقص لګیناسا به به ویولې چې محمد ما بین کې دا فرق دی چې زه د شراب او د منځ زسرګر زو مودا دمي او هغه غریب سره دی مظلوم انسان فقیره داغه سره دا شونې نشو نو ما دعوتونه باندې قویدو کنه دی دا خبر شروع کړه په دې عقل مې نه سنان وې چې دا څه غب شپ باندې لګري قشي کې تاويل ماويلي کليو پلاني خوب ملي دي و او خوبونه مبره مانیږي موږ شاسو دین نه او سنت محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله فرمای تركت فيكم امرين جو شي ما وتاسو کې پر خدلې دي شي او قران او سنت ته ک عمل دې سره برابر کوي هدايت الیک عمل من قران ببل تر باندې ګور رسول الله و ته نو پدې شي نو مې نو مړ نشي ثابتېږي نه پدې باندې مخابلهونه شوې بلې طریقې مې شي دا جوړ کړا چې لکه پدې مونشوا چې د دې په مقابل کې مې یو عالم راو وسو ستعزب دله پکاره دی اذمه لګره لوال دی وی ویل مان يغدي هو له شي چا چې خپلوان يغدي ویل چې د غلامان دي هو او دا خپلوان د ارسلې چې خپل خپلوان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 ودعوتني واظننت انك ناشحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا مهاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار ومثبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا بقسم الفلاح ذا طول عربان يا رسول الله كسري بكتموت الدروش ماشي غيرتي سلاه غيرت كره وې د څه حق د څه بیان وکړه لکه چې بوکس باندې وایې د مشرکینونو لونه اور وچاوا حق دین دې مال نه وړي دې ستاد دین دې سم کې فسار باندې به ترين دین دي تاسو ما اخر خوای هغه کاکا ولې مې منی نه بیا بخاله دا وي چې ابو طالب د جهنم دهور نه وړرش دا دی چې دومره غیرتی شړې ول الله ایمان نصیب نه و وجه داوا چې دا د غیرت وجه نه ول الله پرسي پکې وای کو پرسي کې کوم شی نه ملي